בן שדי אור. לשמעון, שלומיאל, בן צורי שדי. ליהודה, נחשון, בן עמינדב. ליסחר, נתנאל, בן צוער. לזבולון, אליאב, בן חילון. לבני יוסף, לאפרים, אלישמע, בן עמיהוד. למנשה, גמליאל, בן פדה צור. לבנימין, אבידן בן גדעוני, לדן, אחיעזר בן עמישדי, לאשר, פגעיאל בן עוכרן, לגד, אליסף בן דעואל, לנפתלי, אחירה בן עינן. אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. ויקח משה ואהרון,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 מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם, למטה אפרים, ארבעים אלף וחמש מאות. לבני מנשה, תולדותם, למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פקודיהם, למטה מנשה, שניים ושלושים אלף ומאתיים. לבני בנימין,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 על עדת בני ישראל, וישמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. ויעשו בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו.